Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Det er tirsdag den 4. april, og i dag skal det handle om, at Nouveau Nordisk kan blive overhalet, og at huse ifølge Danske Bank står over for prisfald. Vi skal også se nærmere på en advarsel mod tech-aktier og til sidst olieprisen, der fortsætter op efter en chokmelding. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Sine Terp. Novo Nordisk's fedmemiddel Vigovic kan blive overhalet inden om, så lyder det i en artikel fra The Wall Street Journal. Novo Nordisk's amerikanske konkurrent Eli Lilly står nemlig snart klar med sit fedmemiddel Monjaro. Og Monjaro kan give Vigovic baghjul, fordi studier indtil videre har vist, at man taber sig mere med Monjaro, end man gør med Novo Nordisk's produkt, lyder det. Intet fedmemiddel har tidligere på sikker vis gjort sådan en forskel, skriver The Wall Street Journal om Ilaj preparat. præparat. Ilaj Lillis ventes at kunne sælge for 30 milliarder dollar, mens Novo Nordisk Viggovi sidste år hævde 10 milliarder dollar hjem. Og det forventes, at Ilaj i de kommende måneder får godkendt salget af fedmemidlet i USA. Huse i det danske land står over for prisfald. Det er vurderingen hos Danske Bank, der netop har sendt deres analyse Boligbrief på gaden. Banken vurderer, at huse skal falde 9,5 i pris i 2023 og 3,5 næste år. Det er især inflationen og centralbankernes rentehævninger, der får Danske Bank til at tro på prisfald. Højere renter gør det nemlig sværere for potentielle boligkøbere at få råd til deres strømmebolig. Bjørn Tango Sillemann, som er senioranalytiker i Danske Bank, peger derfor på, at boligmarkedet skal finde en ny ligevægt med et meget højere renteniveau. Og kigger man i bagspejlet, så er huspriserne fra marts sidste år til marts i år faldet med 11,8 procent ifølge Danske Banks tal. Og så skal vi forbi aktiemarkedet for udviklingen på aktiemarkedet for nu en kendt strateg til at advare. Amerikanske teknologiaktier er stedet kraftigt den seneste tid, men børsfesten er ikke holdbar, vurderer Morgan Stanley's chefstrateg Michael Wilson ifølge Bloomberg News. Han siger, vi anbefaler at afvente et holdbart lavpunkt i det brede marked, før man køber teknologi mere aggressivt, da sektoren typisk oplever en periode med stærk overpræstation efter lavpunktet, mener altså Michael Wilson. Og udmeldingen vækker opsigt, fordi Michael Wilson ikke er hvem som helst. Han forudsag nemlig det voldsomme fald i aktierne i 2022. Og hans advarsel står dog i kontrast til, at Nasdaq 100-indekset, der er proppet med vækstaktier, befinder sig i et bullmarked. Det vil sige, at indekset er steget med over 20 siden det slagpunkt 28. december sidste år. Olieprisen fortsætter op efter en overraskende melding. Prisen på det sorte guld er steget 0,4 procent det seneste døgn, så en tynde europæisk brintolie nu koster over 85 dollar. Olieprisen har haft pil opad siden de olieproducerende lande i OPEC+. Plus. Søndag besluttede at skære olieproduktionen med 1,2 millioner tynder om dagen. Saxobanks investeringsstrateg Oscar barner Bernhardsen påpeger, at nedskæringen med stor sandsynlighed betyder højere oliepriser, og det kan presse centralbankerne ud i et dilemma om at hæve renten yderligere. Han forklarer det sådan her. Højere energipriser kan betyde højere inflation, og hvad gør man i det tilfælde som centralbank, hvis økonomien er på vej i recession? Det er noget af et dilemma. Af den grund er det vigtigt at holde øje med udviklingen i energipriserne i løbet af dagen i dag, men også det næste stykke tid. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne tirsdag morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til din podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan som altid følge dagens nyhedsstrøm på jørinvestor.dk og høre med på Millionærklubben, som vanligt sender kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.